Волона запитав чоловік. «Ваша відьма з вас мотузки в'є, а ви мовчите?» «Це не твій клопіт. У нас ще одна відьма. Нова замша!» Втомлено відповіла Аліна і попрямувала до ванної. «А ти сподівалася, що це місце для тебе, дурненької?» Ледь устиг вставити шпильку чоловік. «З тобою у Ліліанни все скінчено. Можеш не хвилюватися». Аліна відкрутила кран і почала здирати з себе сукню. Вона занадто пахтіла французьким коньяком, яким її випадково облили в ресторані. «Проклята сука!» – думала Аліна. «Ти ще поплачеш, погань така!» Вона швидко натягнула нічну сорочку. Вже засинаючи, вона повторювала. «Іще поплачеш, суко!» Ярославу Володимир підвіз на своєму авті під самий під'їзд. «Тебе провести до ліфту?» – запитав він. «Ні, сонечко, їдьте додому», – відповіла жінка. «А поцілувати?» – кокетливо закотив очі Вовик. Вони ніжно поцілувалися. Під час поцілунку Вовик поклав у її руку маленьку ампулу. Ярослава Вислузнула з авта. Вовик ретельно витер губи білою хусткою і запустив двигуна. Ярослава ще довго курила на кухні. «Треба з цим закінчувати», – думала вона. «Припиняти негайно, інакше смерть, а то ще й гірше, дурдом. А там сірий халат і божевільні очі, як у Ольги». І щойно вона так подумала, як зовсім інша, незалежна від її розуму сила, підняла її і примусила швидко розпакувати одноразовий заштрик. Голка увійшла встигну легко. «Завтра, завтра усе буде інакше», – подумала Ярослава, поринаючи овер кольорових інтегралів. Її обступили легкі тіні, голова схилилася на стіл. На порозі Заріна одразу ж потрапила у міцні обійми. В її вуха полилися безсоромні, жагучі слова. Вона обожнювала цю брутальність, ці болючі обійми, усю цю гру. Він притис її до стіни, але їй спочатку кортіло одягти капці з рожевою облямівкою. Її капці. Їй кортіло швидше залізти у джакузі. «Її джакузі», а потім витертись її пухнастим рушником. «Коли вона повертається?» – запитав він. «За тиждень, ти ж знаєш». «А мені сказала, що завтра». «За тиждень», – посміхнулася Заріна. «Ти дурненький рогач». Він більше не дав їй сказати ані слова. І тільки капці з рожевою облямівкою – муляли йому очі.